La PIMEC ha inaugurat aquest dijous una nova delegació territorial al Maresme i Barcelonès Nord. Comença així un nou projecte que pretén donar recolzament als empresaris de petites i mitjanes empreses i emprenedors de la zona, així com col·laborar amb les administracions públiques amb l'objectiu de promoure l'activitat econòmica del territori. El president de la seu comarcal l'Ambros Martínez, ha explicat que un dels seus objectius és poder treballar amb la particularitat de cada empresa. Volem apropar totes les eines que PIMEC té per arribar a l'empresari com a persona i creiem plenament que si aconseguim amb, amb alguns plans d'ajut empresaris que estan passant problemes, eh, si aconseguim traslladar-los en el territori d'una forma molt més acurada, gràcies a estar ja presents aquí, ajudarà en molts casos a, a desenvolupar-se. Des de l'organisme s'ha afirmat que no volen funcionar només com a lobby empresarial, sinó també que tenen com a objectiu prioritari donar serveis a les empreses que de manera individual no es podrien permetre, com per exemple un assessor financer. Així ho ha destacat el president de la PIMEC en l'àmbit general, Josep Donem, penso, un assessorament financer a cost, eh, diguem, això és un servei que vam muntar voluntàriament Pimec i que només si hi ha un resultat efectiu, a l'empresa paga un petit fi pels costos d'aquest assessor financer. Bé, és una manera d'ajudar amb el problema que avui diem és el número 1 de les empreses, que és el finançament. Des de la PIMEC del Maresma i Barcelonès Nord també s'ha fermat que els empresaris han de contemplar l'exportació com una de les vies de futur. De fet, empreses tianenses com Altelella o Parxet han vist com al llarg dels últims anys han augmentat les seves vendes en aquest sentit. Ràdio Tiana, serveis informatius.